32. fejezet, a visszaszármaztatás Dexter kívülről megtanulta a San Martinból kíveszbe vezető utat, de erre nem is lett volna szükség. A Hóker elektronikájának kristálykijelzője ugyanis olyan tisztán mutatta a tervezett útvonalat és a tényleges nyomvonalat, hogy egy laikus is játszi könnyedséggel követhette. 40 perce hagyták el San Martin partjait, amikor a gép jobb szárnya alatt Grenada fényei kezdtek pislákolni. Ezután két órás óceán fölötti szakasz következett, hogy aztán a dominikai köztársaság déli partvidékénél érjenek ismét földközelbe. Újabb két óra elteltével már a kubai partok és a Bahama-sziget legnagyobb tagja Androsz között jártak. Ekkor a bosszú előre előrehajolt, és a másodpilóta füléhez nyomta a pisztolyát. Most pedig kapcsolja ki a válaszoló adóvevőt. A francia Stepanovicsra pillantott, aki vállat vont és bólintott. A másodpilóta tette, amit mondtak neki. Ha az azonosító szignált egyfolytában ismételgető adóvevőt kikapcsolják, a gép csak parányi légypiszok a radarképernyőn, és csak annak a képernyőjén, aki nagyon figyel. Aki kevésbé figyel, annak számára megszűnik létezni. Ezzel viszont mindjárt gyanúsá is válik, hogy esetleg illegális behatolóról van szó. Floridától délre, messze a tenger fölé nyúlik a légi védelmi azonosító zóna, amely az USA délkeleti részét hivatott megvédeni a kábítószercsempészek folyamatos ostromától. Aki ebbe a zónába repülési terv nélkül belép, az igen komoly csúsztechnikával technikával játszik bújócskát. Ereszkedjen 400 lábra a tenger fölé, utasította a kapitány Dexter. A navigációs jelzőfényeket és a pilótafülke világítását kapcsolja ki. Nagyon alacsonyan fogunk repülni, jegyezte meg a pilóta, miközben 30 ezer lába a gép óra. a repülőgép. Gondolja azt, hogy az Adriai tengeren van. Csinált már maga ilyet. Így is volt. Stepanovics ezredes a jugoszláv légierő vadászpilótájaként jóval 400 láb alatt is hajtott végre elterelő támadásokat a horvát tengerpart ellen. Mégis jogos volt az aggodalma. A holdfényes tenger ugyanis szabályosan megbabonázhatja a pilótát. Addig csábíthatja, hogy ereszkedjen egyre lejjebb és lejjebb, amíg egyszer csak egy magasabb hullámon felbukfencezik és szörnyed hal. A magasságmérőnek 500 láb alatt pontosan kell működnie és folyamatosan figyelni kell. Izlamradától 90 mérföldre délkeletre a Hóker beállt 400 lábra, és a Szántaren csatorna fölött a floridai szigetek felé száguldott. Ilyen alacsonyan repülve az utolsó 90 mérföldön majdnem sikerült becsapni a radart. Kíveszt repülőtér 2 hetes kifutópálya, rendelkezett Dexter. Előzetesen gondosan tanulmányozta a kiválasztott leszállóhelyet. A Kíveszt repülőtér kelet-nyugati irányú egyetlen kifutópályája ezen a tengelje helyezkedik el. Az utasokat kiszolgáló épületek és a műveleti épületek mind a keleti végén vannak. Ha orra a nyugat felé landolnak, a hóker a kifutópálya teljes hosszával előnyben lesz a nyomába eredő járművekkel szemben. A kettő hetes kifutópálya azt jelenti, hogy az iránytű 270 fokot, azaz nyugati irányt mutat. 50 mérfölddel a leszállás előtt vették észre őket. Kívesztő 20 mérföldre nyugatra van Kajó Ki, ahol kábelhez erősített hatalmas légömb őrködik 20 ezer lábmagasban. A legtöbb parti radar felfelé néz, a kádzsói égi szem azonban lefelé. Radarjai a háló alatt besúrani próbáló gépeket is észlelik. Még az ilyen léggömbök is igényelnek azonban karbantartást, a kádzsóit is lehozzák szabálytalan időközökben, előre be nem jelentett időpontokban. Aznap este véletlenül éppen egy ilyen karbantartás után kúszott vissza a helyére. Tízezer lábnál meglátta a lekapcsolt adóvevővel repülési terv lapos kúszásban közeledő hókert. A Pensacola légibázis két riadókészültségben lévő F-16-osa másodperceken belül a kifutópályán dönggetett, és felszállás után mindjárt utánégetésre állt át. A két vadás lassan a hangsebesség fölé kúszva, alakzatban haladt déli irányban az utolsó sziget, kíveszt felé. Stepanovics kapitány 30 mérfölddel a cél előtt már csak 200 csomóval repült, és irányba igazította a gépet leszálláshoz. Jobb kéz felől már villogtak Kajóki és Sugarloaf Ki fényei. A vadászgép lefelé néző radarjai megtalálták a betolakodót, a pilóták valamicskét módosították a repülési irányt, hogy üldözőbe tudják venni. Ők több mint ezer csomóval haladtak. Aznap este történetesen George Tanner volt kíveszben az ügyeletes légirányító, és a riasztás pillanatában már csak percek választották el attól, hogy bezárja a repteret. A behatoló helyzete arra utalt, hogy landolni készül, és ez okos dolog is volt. Az ország területére elsötétítve behatolni próbáló gépeket ugyanis, ha vadászgépek lefülelik őket, egyszer figyelmeztetik, hogy tegyék, amit mondanak nekik, és ott szálljanak le, ahol mondják. Második figyelmeztetés nincs, a drogcsempészek elleni harc nem játék. A landolásra azonban meg kell adni az esét, hiszen előfordulhat, hogy egy gép meghibásodás miatt sötétül el, vészhelyzetben van. A reptér világítását ezért bekapcsolva hagyták. A céltól 20 mérföldre már a hóker legénység is látta a kifutó fényeit. Fölöttük, mögöttük az F-16-osok is ereszkedni kezdtek, és zuhanófékkel lassítottak. Nekik a 200 csomó majdhogy nem a leszállási sebességük. A leszállóhelytől 10 mérföldre a két falkon pilóta észrevette az elsötétített hóker farkának két oldalán a sugárhajtómű kipufogógázának piros fényét. Mire Stepanovicsék felocsúttak volna, a két félelmetes vadászgép tökéletes alakzatban, a két szány vonalában körbevette a hókert. Azonosítatlan két motoros nézzen előre és szájjon le! Ismétlem, nézzen előre és szájjon le! Hallotta fülhallgatóján Stepanovics. Leengedte a futóművet és kiengedte a fékszány harmad részét. A hóker felvette a landoló pozíciót. Jobbkész felől elsőan mellettük a csika ki haditengerészeti légibász is. A futómű kerekei betont értek, és a gép már is amerikai területen volt. Az utolsó egy órában Dexter fején a tartalék fejhallgatóval, kezében mikrofonnal állt a pilóta fülkében. Abban a pillanatban, amikor a kerekek a kifutópályát érték, megnyomta az adásgombot. Azonosítatla a hóker a kiveszti toronynak. Van vétel? hallott hallotta George Tanner hangját. Jó a vétel. Torony, ezen a gépen egy tömeggyilkos van, aki a Balkánon megölt egy amerikai állampolgárt is. Az üléséhez van bilincselve. Kérem értesítse a rendőrfőnököt, hogy hajtsa végre a szigorított őrizetbevételt és várja a szövetségieket. Mielőtt Tanner válaszolhatott volna, Dexter bontotta a kapcsolatot és Stepanovics kapitányhoz fordult. Guruljon el egészen a kifutópálya túlsó végéig, ott álljon meg és én magukra hagyom önöket. Azzal a géppeltérítő felállt és zsebre vágta pisztolyát. Az épületek felől közben már elindultak a mentőosztag és a tűzoltók járművei. Nyisse ki az ajtót kérem, rendelkezett Dexter. Kilépett a pilóta fülkéből, és visszasétált az utastér túlsó végébe. Közben ismét működésbe lépett a világítás, a két fogoly sűrű hunyorgott a hirtelen támad fényárban. Dexter a nyitott ajtón keresztül látta a feléjük ruhanó tűzoltó- és mentőkocsikat, a villódzó piroskék tetőlámpák pedig rendőrkocsikat jeleztek. Még halkan, de egyre közelebbről bíjogtak a szirénák. Hol vagyunk? kiáltotta az Zilic. Kívesben, felelte Dexter. Miért? Emlékszik egy boszniai rétrek 95 tavaszán, ahol egy amerikai fiú könyörgött az életéért? Nos haver, ez az egész, intett széles karmozdulattal az ajtón kívülre, a fiú nagypapájának ajándéka. Azzal leballagott a lépcsőn és az orkerékhez lépett. Két golyóval kiukasztotta az abrancsokat. Alig húsz méterre volt a kerítés. A gépeltérítő sötétkék lábasa hamarosan eltűnt az éjszakában. Átugrott a drótkerítést és elsétált a mangróvefák között. A háta mögött már halványulni kezdtek a reptér fényei, viszont már kivehető volt a mocsáron túli autópályán száguldó autók lámpafénye. Mobiltelefont vett elő, és a parányi képernyő fényénél tárcsázta a számot. A messzi Windsorban vették fel. Mr. Edmond? Én vagyok. A belgrádi csomag, amit rendelt, most szállt le Floridában a kiveszti reptérem. Nem mondott többet, és olyan gyorsan letette, hogy a vonal másik végén felhangzó kiáltásból is alig hallott valamit. Biztos, ami biztos, a telefon néhány pördülés után a mocsár édesvízzel keveredő tengervizében landolt, és mindörökre nyomtalanul eltűnt. Tíz perccel később egy washingtoni szenátort vacsora közben zavartak meg, egy órán belül pedig már útban volt délfelé az őrizeteseket kezelő szövetségi hivatal, a Federal Marshall Service Miami irodájának két munkatársa. Még mielőtt elérték volna Izlamoradát, egy észak felé tartó teherautósofőr kíveszt külterületén Magányos alakot pillantott meg az egyes autópálya mellett. A kezes lábas miatt azt gondolta, hajótörés szenvedett kollégával van dolga, ezért megállt. Maratonig megyek, mondta. Segít valamit? Tökéletes, felelte a férfi. Mindez 20 perccel éjfél előtt történt. Kevin mcbride szeptember 9-én az egész napja ráment, hogy hazavergődjön. Fárensberg őrnagy, aki a cselszövőt ugyan továbbra sem találta, de azzal vigasztalta magát, hogy a főnök legalább biztonságban van, egészen a fővárosig elfúvarosztatta. Moréno ezredes repülőn eljutatta para Maribóig, onnan pedig egy KLM járat átvitte kuraszóra. A szigetről volt csatlakozás Miami nemzetközi repterére, onnan pedig Washingtonba. Nagyon későn, nagyon fáradtan ért haza. Hétfő reggel a hivatalos munkakezdésnél korábban lépett be Paul Deveró irodájába, de a főnökét már ott találta. Deveró arca hamusűrke volt, mintha éveket öregedett volna. Intet megbrájnak, hogy üljön le, és megfáradt mozdulattal elétolt egy papírlapot. A jó újságíró mindent elkövet, hogy baráti kapcsolatokat ápoljon a környék rendőri erőivel. Bolond lenne, ha nem ezt tenné. Nem volt ez alól kivétel, a Miami Herald kiveszti tudósítója sem. A szombat esti eseményeket így vasárnap délre szivárogtatták neki a kiveszti rendőrségen dolgozó barátai, és tudósítása még bőven befért a hétfői számba. Deverót pedig már az asztalán várta a cikk rövid kivonata. Az első oldal harmadik vezető anyaga volt a tömeggyilkossággal gyanúsított szerb hadúr története, akit saját magárepülőgépén vettek őrizetbe kiveszt nemzetközi repülőterén, miután kényszer hajtott végre. Te jóságoség, suttogta Megbájt. Azt hittük elmenekült. Hát nem. A jelek szerint eltérítették a gépét, mondta Devero. Tudod, mit jelent ez, Kevin? Persze, persze, honnan is tudnád az éhibám. El kellett volna mondanom. A bándorsolyon Project halott. Lehúzhatjuk a vécén két év munkáját. Nélkülen nem léphetünk előre. És a tudós titkos ügynök töviről hegyire elmagyarázta, milyen konspirációt eszelt ki, hogy végrehajtsa az évszázad legnagyobb terrorrelhárító tettét. Mikor repült volna Karacsiba, majd Pesavárba? Huszadikán. Már csak tíz napot kellett volna kihúznunk. Deveró most felállt, az ablakhoz lépett, és megbránynak háttal bámulta egy kicsit a fákat. Hajnalóta bent vagyok, telefonon ébresztettek a hírrel. Azóta egyfolytában azt kérdezem magamtól, hogy csinálta ez az átkozott bosszú álló. Meg csendben együtt érzett vele. Nem buta ember ez, Kevin. Azt nem is tudnám elviselni, ha egy buta ember győz le. Okosabb, mint gondoltam volna. Mindig egy apró lépéssel előttem járt. Tudnia kellett, hogy ellenem játszik. És csak egy valaki árulhatta el neki. Tudod, ki volt az, Kevin? Fogalmam sincs, Paul. Az a Colin Fleming nevű szenteskedő szemétláda az FBI-tól. De még ha le is adták neki a drótot, hogy játszott ki? Bizonyára számolt vele, hogy a szurinámi nagykövetség segítségét kérjük. Kitalálta hát Hátmed Watson professzort, a Csodabogár lepkevadást. Egy fiktív szemét, elterelő hadműveletként. Rá kellett volna jönnöm, Kevin. A nem létező professzor arra volt kitalálva, hogy leleplezzék. Tegnap előtt hírt kaptam a Surinámi embereinktől. Tudod, mint mondtak? Nem tudom, Paul. Azt, hogy az igazi fedőnevé, mint Herines angol állampolgár, Amsterdamban kapta a vízumát. Okos a rohadék. Nagyon okos. Medvers Watson tehát áttört a határsorompót, és a dzsungelben lehet a halálát. Pontosan a terv szerint. A fickó hat napot nyert, mire rájöttünk, hogy csak trükk. Addig ő már a hegytetőről figyelt. Aztán oda Én is elhibáztam, Paul. De csak azért, mert az az idióta délafrikai nem hallgatott rád. Hát persze, hogy pont 11 előtt kellett felfedezniük a kloroformal elkábított rabot. Hát persze, hogy riadót kellett fújniuk. Hogy jöjjenek a kutyák, és jöhessen a harmadik nagy átverés. Hogy azt higgyék, megölt egy őrt és felvette az egyenruháját. De én is hibáztam, Pól. Tényleg úgy tűnt nekem a szürkületben, mintha egyel több őr rappolt volna be a rezidencia kapuján. Ezek szerint tévedtem. Hajnalra elszámoltak minden emberre. De már késő volt. Addigra Fickó eltérítette a gépet. De most a helyetteséhez lépett, és a kezét nyújtotta neki. Kevin, bakot lőttünk mindannyian. Ő nyert, én vesztettem. De nagyra értékelem mindazt, amit tettél és amit még tenni próbáltál. Ami azt a moralizáló sehfej Colin Fleminget illeti, aki leadta neki a drótot, majd a maga idejében számolok vele. Most azonban előről kell kezdenünk mindent. UBL még mindig szabadonkószál. Terveket sző, konspirál. Holnap reggel nyolckor várom az egész csapatot kávéra és króaszára. Megnézzük a cnn el a híreket, aztán nagy értekezletet tartunk. Először hullaboncolás, aztán jöhet a hogyan tovább. McBride megfordult és kifelé indult. Tudod, szólt utána deveró amikor az ajtóhoz ért, ha van valami, amit az ügynökségnél töltött 30 év alatt megtanultam, az az, hogy a lojalitásnak vannak olyan fokozatai, amelyeknek parancsa a tudatnál is erősebb.